Зависла в повітрі і так, нависаючи, довго стояла над містом, а потім почало спадати помалу рідким дрібним туманом. Там же, на тім же млині, крім борошна, були й цілі кар'єри трупів розстріляних, засипаних гречаною і просяною лузгою скрупорушки. То німці цілу зиму розстрілювали там людей. Звичайних мирних людей, жінок, чоловіків і навіть дітей. Правда, здалеку не було того видно, навіть коли б туди потрапляли бомби. Та про це добре знали всі ті, що ген по стовбичили, лежали або й стояли навколішки в снігу, по глибоких межах та по каналах. Одначе жах перед кар'єрами трупів, засипаних лузгою, блід перед видовищем, як борошно застеляє сонце. І тільки нові серії оглушливих вибухів, від яких лопалися перетинки у вухах, клали людей знову в сніг. З усього видно було, що залізні стерв'ятники полювали навіть за поодинокими людьми. Збуділи же вони бомбили не тільки великі об'єкти, якщо млин і ливарний завод вважали за великі об'єкти, а й солом'яні халупи – і то не помилково, а зумисне. Вони спеціально викладали серії бомб уздовж вулиць і перевалків, пильнуючи, щоб саме ті халупки поруйнувати. Так робили літаки з чорними павучками до обіду, так робили і літаки з червоними зірками після обіду, а серед них так робили і літаки, зроблені на заводах країни Вашингтона і на заводах країни Кромвеля. Ці вони літали низько, мов ворання, знаючи, що ніщо їм не загрожує, і впивалися насолодою знищення беззахисних. Та з халупами їм велося гірше, ніж з людьми. Це просто глум. Глиняні, криті соломою, допотопні хатки, виявилося, зовсім не боялися бум. Бумби сипалися, було багато грюкоту і навколо. Та коли розходився дим, хатки стояли собі цілі. Виявилося, що така колосальна техніка зовсім не придатна до знесення цих утворів до потопної архітектури, а ціла ця нищівна кампанія зовсім не рентабельна. Навіть найтяжча бомба нічого не могла хлопі зробити, якщо не влучала точно, лише глибоко рила чорну землю. Розрахована на руйнування великих колосальних блоків, така бомба була супроти халупи без сила. Тільки як потрапляла просто в дах, тоді на місці халупи залишалася одна чорна глибока яма з двометровими брилами вивернутої землі по краях. Якщо ж бомба падала трохи збоку, то хатка спокійно собі стояла біля свіжовиритої димлячої глибокої вирви Мов, біля могили стояла цілісінька і тільки часом осідала на один ріг, мовби би припадала молитовно навколюшки, або всередині їй заварювалась піч, та ще часом задирався віхоть стріхи. Та й тільки це був ніби зухвалий виклик, ніби глум над людським генієм руїни. Інша справа щодо людей. Хоч знову ж таки виявилось, що вбити великою бомбою Малу, простягнену долі людину теж не так просто, коли вона тримається міцно землі. Тільки ж люди не витримувались самі і тієї землі пускалися. Божеволіючи від самого зазирання смерті у вічі, вони схоплювалися і бігли, рятуючись. Бігли назустріч смерті. Інші ж від надмірної напруги перед надмірним жахом з надмірного віччяю, Втрачали нарешті відчуття страху. Його заступала безмежна нудьга. Люди тупіли і уже не ховалися і не лягали, тільки так собі тинялися у філософському фаталістичному настрої. Як призначено Богом, то вб'є, а як не призначено, то не вб'є. В дійсності ж виходило, що нібито їх усіх було призначено геть на побиття. Мов би, так Бог волів, аби вони не тинялися по цій землі. З неба на них спадали чорні посланці кари, посланці смерти, піднявши гієну огнену вгору на небо. Вони звідти вергали її на землю, на голови мерзенним грішникам і їхнім маленьким дітям, стареньким матусям і немічним дідам, щоб знали як». Коли посилювався залізний ураган, Залізний дощ новітніх Содома і Гоморри, Максим знову виходив на ганок І дивився, як ми по левадах І ген по засніженому болоті люди, Мов збожеволіли чорні комашки, Як вони падали, Як вони зникали в чорнім диму, Як виривалися в гору сизі смерчі землі Посеред левад, на болоті, Поміж вербами, поміж хатами. Слухав, як тоскно ривла десь покинута єдина на цілу вулицю корова, як у сусіда кричали моторошно-кури, замкнуті й кинуті в хаті на призволяще. Дивився вгору, як вигравали літаки і йшли, завиваючи просто на нього, ніби вглядівши, що він ще живий, та й випускали на нього свій вантаж. Максим намагався не здригнутися, чекаючи, що вибухи пройдуться перед самісіньким ганком, і тоді буде нарешті всьому кінець. Але бомби розривалися десь далеко за ним, за його домом, на другій вулиці. Тоді Максим вертався до присінок, і там знову сідав на підлогу, простягши ноги, а син ручко обіймав його і притискав до себе з усієї сили, і вони сиділи так. Максим думав, і в той же час нічого не думав. Тільки десь тоскно бриніла якась чужа, химерна, явно безглозда думка. Обіцяючи найлегший вихід із безвихіддя, вона прийшла якось раз і не могла вже відійти, засіла глибоко, як скалка. От якби хтось із тих, що десь там наступають, але хтось із своїх, близьких і рідних, прийшов, і пристрелив його. Може ж, хтось там є із товаришів і друзів, із тих, що, як і він, хлиснули з того страшного келиха, якого піднесла доля мачуха. Вони мають справедливий, сліпий, всепожираючий гнів на весь світ. І то нічого, що він був би несправедливою жертвою, але зате він лежав би в рідній землі, заспокоєний своїми, що безперечно теж ляжуть поруч. Максим знав недоречність цієї думки. З рідної руки не може бути кулі. Ця безглузда думка зродилася із глибоко прихованого, невисловленого відчаю і була зовсім нелогічною. Думаючи про товаришів і друзів, він знав, що їх переважно спіткала однакова з ним доля. Зрештою, Думав просто про братів по крові взагалі, про сеній цієї землі. Приємною була б куля, бодай, хоч із рук своїх. Та ба, не тільки товариші й друзі, а й взагалі свої не приходили і не могли прийти звідти, звідки насувався тепер дикий самум. А тим часом сипалося з неба залізо і вогонь, чуже залізо і чужий вогонь, і чужий насувався самум. Ураган піщинок, одержимих сліпим інстинктом руїни. Від грюкоту і грому Максим оглух, як оглухло й ціле місто. Так тривало три дні. Увечері буря стихала, і люди злазилися до своїх розстріпаних або й розтрощених хат, злазилися під вцілілі дахи або начадні руїни, щоб просити захисту у сусід на ніч та надлітав нагло звідкилясь ошалілий літак і ставив паникадила в небі. Люди, хто в чому встиг, панічно вилітали знову на левади, боячись бути проваленими стінами будівель. І так гибели в снігу цілу ніч. Так тривало три дні, і не було в місті жодного ані німецького, ані совєтського солдата. Просто було собі нічиє місто, вільне і ні від кого незалежне. Нарешті, на четвертий день, на світанку, з'явилися на вулицях ниженькі керпаті хлопці у сірих ушанках, у заболочених і пом'ятих шинелях, у повстяниках і з фінками через плече.